V něm. Tolik slov a poštov. Ježíšovi je zly. Umírá na kříži. Všechno, za co stál, všechno, o co usiloval, je v troskách. Jeho přátelé ho opustili. A jeho nepřátele se šklebí. A my?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 že vznikají z toho velkého říchu. Člověk, který byl stvořen jako obraz Boží, se odvrátí, má svůj vlastní vůle a domnívá se, když chce mít sebevědomí, chce sebe prosazovat, tak to jedně proti Bohu. A přestane s ním mluvit. Nakonec se snaží ho vyhodit. Vyhodit Božího syna ze světa. A ten Jižíš, kterého vyhodili, nezemřel na vlastní nemoci, ale na nemoci naší. Tak jak to už prorok Izajář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 slzy, kde se to zdálo bezvýchodní. Ale Pavel ví, že to bych bezvýchodně není. Že Kristus umí uzdravit i tyto, tento vztah. Právě díky tomu směření, který přijímáme od Boha skrze Krista.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 Protože neopovídáme tomu obrazu, snažíme se proti hříchu v sobě bojovat a tomu hřišněmu světu se vyhýbat. Bojeme proti hříchu tam, kde to bolí, kde se necítíme dobře. Z pohledu lékaře je to zcestné. Vždyť příčiny nemoci jsou jinde. Ježíš trpí nevyslovitelnou bolesti na kříži. Kdo mu to udělal? Říman, Pilát, účetník, jídář nebo někdo jiný? Nejsem to ve skutečnosti já? Nejsem já ten řepík, kterým je přibýt ke kříži? Mohu já být uzdraven?